Гайріс. Цикл Ганібал Лектер, книга друга мовчання ягнят» Розділ п'ятдесят шостий. Містер Гамп узявся до справи раннього вечора. З небезпечними застиглими сльозами на очах він переглядав своє відео. Знов і знов і знов. На маленькому екрані матуся здиралася на водяну гірку та уї! ковзала в басейн. Уї! ковзала в басейн. Сльози туманили зір Джейма Гамба, наче він сам плавав у басейні. У нього на животі булькала грілка, так само, як булькало в шлунку собачки, коли вона лежала з ним. Він більше не міг цього терпіти. Того, що сиділо в підвалі і тримало в заручниках золоце, погрожувало їй. Золоцю було боляче. Він знав, напевно, що боляче. Він був непевен, що зможе вбити його до того, як воно смертельно поранить золоце. Але він мав спробувати. Негайно. Він зняв із себе одяг і вдягнув халат. Він завжди збирав урожай голим і закривавленим, немов новонароджений. З місткої аптечки він дістав бальзам, яким мастив золоце, коли її подряпав кіт. Узяв кілька тоненьких пластирів, ватні палички та єлизаветський комір, який йому дав ветеринар щоб золоце не розчухувало вавку зубами. У підвалі він мав копистку для язика, з якої зробить шину для маленької зламаної ніжки, а також тюбик стінгізу, щоб полегшити біль, якщо те тупе створіння подряпає золоце, коли битиметься в предсмертних конвульсіях. Акуратний постріл у голову. Доведеться пожертвувати волоссям. Золоце означало для нього більше, ніж волосся. Волосся стане жертвою, офірою в обмін на її безпеку. А тепер тихо донизу сходами, на кухню. Скинути капці і нижче, темними сходами в підвал, триматися ближче до стіни, щоб мостини не репіли. Він не став вмикати світло. Спустившись, повернув праворуч до робочої кімнати, пересуваючись у знайомій темряві, відчуваючи, як змінюється під ногами підлога. Його рукав ковзнув по клітці, і він відчув тихе, розгніване цвірчання молодої молі. Ось і шафа. Він відкинув інфрачервоний ліхтарик і натяг на голову окуляри нічного бачення. Тепер світ сяяв зеленим світлом. Намить він зупинився серед затишного булькання акваріумів, у теплому дзищанні парових труб. Господар темряви. Королева темряви. Молі, що вільно літали кімнатою, залишали зелені флуоресцентні шлейфи перед його очима. М'яко дмухали на обличчя, змахуючи в мороку пухнастими крилами. Він перевірив свій пітон. Револьвер був заряджений свинцевими кулями з пласкою голівкою. 38-й спеціальний. Вони ввійдуть у череп і розкриються. Смерть буде миттєвою. Якщо під час пострілу воно стоятиме, якщо він поцілить униз у верхню частину голови, то такі кулі, на відміну від посиленого набою магнум, не пройдуть крізь нижню щелепу і не поривуть грудей. Тихо. Тихо прокрадався він, зігнувши коліна, хапаючись за старі дошки пальцями з пофарбованими нігтями. Нечутно пройшов піщаною підлогою в кімнаті з льохом. Тихо, але не дуже повільно. Він не хотів, аби собачка на дні колодязя встигла відчути його запах. Стінки льоху світилися зеленим. Ясні обриси каміння й вапна. Чітка текстура дерев'яної кришки крізь його окуляри. Тримай ліхтарик і зазирни всередину. Ось вони. Воно лежало на боці, наче гігантська креветка. Може, спало. Золоце згорнулося клубочком біля його тіла. Напевне, спить. Тільки б не мертво. Будь ласка. Голова була відкрита. Як заманливо поцілити в шию. Зберегти волосся. Надто ризиковано. Гамп нахилився над колодязом, вирячився вниз стеблинами нічних окулярів. Питон такий приємний, дуло таке важке, ним так зручно цілитись. Треба тримати його в інфрачервоному промені. Він налаштував зображення, покрутивши ручку збоку, там, де вологе волосся прилипло до скроні. Шум чи запах. Він так і не дізнався. Але золоце прокинулось. Почала дзявкати, стрибати вгору в темряві. Кетрін Бейкер мартін зігнулася навпіл, затуливши собачку. Та накрила їх обох матрацом. Тепер під ним рухаються якісь кавалки. Неможливо розрізнити, де Кетрін, а де песик. Він дивився вниз, і в інфрачервоному світлі йому зраджувало відчуття глибини. Він не міг збагнути, які кавалки були Кетрін. Але він бачив, як стрибає золоце. Він зрозумів, що з її ногою все гаразд, і одразу ж дізнався дещо більше. Кетрін Бейкер-Мартін не змогла б скривдити собачку. Так само, як він. О, блаженне полегшення! Вони поділяли це почуття, і саме тому він матиме змогу вистрелити в її кляту ногу. А коли вона схопиться за ногу, знести її боляцьку голову. Жодних запобіжних заходів. Він увімкнув світло. Геть усі світильники в цьому довбаному підвалі. Та приніс із комори прожектор. Він опанував себе. Він ясно мислив. Повертаючись через робочу кімнату, він пригадав, що треба трохи відкрутити крани в раковинах, аби нічого не забилося в сифонах. Коли він поспіхом проходив повсходи, готовий до роботи, з прожектором у руках задзеленчав дверний дзвінок. Дверний дзвінок рипів і скриготав, тож Гамбові довелося зупинитися і подумати, що б це означало. Він уже роками не чув цього звуку, навіть не знав, чи він досі працює. Дзвоник було встановлено на сходах, щоб чути його вгорі та внизу. І тепер він стукотів. Чорна запелюжена металева цицька. Гамб поглянув на нього. І він знову задзвонив. І продовжував дзвонити, розтрушуючи пил. Хтось стояв біля вхідних дверей і тиснув на стару кнопку з написом «Директор». Вони підуть. Він установив прожектор. Вони не йшли. Унизу, в колодязі, воно щось сказало. Але Гамп не звернув уваги. Дверний дзвінок усе заленчав і скриготав, наче хтось похилився на кнопку. Краще піти нагору і визирнути на ганок. Довгоствольний пітон не вміститься в кишеню халата. Гамп залишив його на столі в робочій кімнаті. Він уже піднявся сходами до половини, коли дзвінок замовк. Він перечекав кілька секунд. Тиша. Він усе одно вирішив поглянути. Коли він йшов через кухню, то в двері з чорного ходу наполегливо постукали, і він підстрибнув. У коморі біля чорного ходу лежала помпова рушниця. Він знав, що вона заряджена. Він зачинив двері до сходів, що вели в підвал. Тепер ніхто не почує крики, навіть найгучніші. У цьому він був упевнений. Знову стукіт. Він трохи прочинив двері, не знімаючи ланцюжка. «Я дзвонила в парадні двері, але ніхто не відчинив», сказала Кларіс Стагрінг. «Я шукаю родичів місіс Ліпман. Ви мені не допоможете?» «Вони тут не живуть», – відповів містер Гамп і зачинив двері. Він уже пішов до сходів, коли Стукіт відновився, цього разу ще гучніший. Він знову відчинив двері на ланцюжку. Молода жінка піднесла до щілини посвідчення. Там було написано «Федеральне бюро розслідувань». «Вибачте, але мені треба з вами поговорити». Я хочу розшукати родичів місіс Сліпман. Я знаю, що вона тут жила. Я хочу, аби ви мені допомогли, будь ласка. Місіс Сліпман уже давно померла. У неї не було родичів. Принаймні мені про них не відомо. А як щодо юриста чи бухгалтера? У когось мають зберігатися її ділові записи? Ви були знайомі з місіс Сліпман? Побіжно. У чому проблема? Я розслідую смерть Фредеріки Бімбал. Представтесь, будь ласка. Джек Гордон. Ви були знайомі з Фредерікою Бімбал, коли вона працювала на місіс Ліпман? Ні. Вона була такою великою, товстою. Може, бачив, я не певен. Я не хотів грубіянити, просто щойно з ліжка. У місіс Ліпман був адвокат. Ймовірно, в мене десь залишилась його візитка треба пошукати. Ви не хочете зайти? Бо я зараз задубію від холоду, і будь-якої миті в щелину проскочить моя кішка. Вона кулею помчить на двір, а я не встигну її впіймати. Він пішов до столика зі зувною кришкою в дальшому кінці кухні. Відчинив його та зазирнув у кілька скриньок для паперів. Стаглінг зайшла в дім і дістала з сумки блокнот. Ото жахлива справа, Сказав він, риючись у столі. Здригаюся щоразу, як про неї згадую. То скоро когось упіймають, як ви гадаєте? Ще ні, ми працюємо над цим. Містер Гордон, ви переїхали в цей будинок уже після того, як померла місіс Сліпман? Так. Гамп нахилився над столом, стоячи спиною до Стаглінг. Він висунув шухляду та почав у ній порпатися. Тут лишилися її записи. Ділові папери? Ні, геть нічого. А що, ФБР уже має якісь ідеї? Бо тутешня поліція сном-духом ні про що не відає. У них уже є опис чи відбитки пальців? Зі складок халату містера Гамба виповзла міль мертва голова. Вона зупинилася посередині його спини. Приблизно там, де мало бути серце. І розправила крила. Старрінг склала блокноту сумку. «Містер Гамп, хвала Господу, що в мене розстіпнуто пальто. Забалакай його, дістанься до телефону. Ні, він знає, що я завбер, і щойно спущу з нього очі, він її вб'є. Проштрикне її нирки. Якщо його знайдуть, то одразу візьмуть. Телефон? Не бачу. Не тут, спитай про телефон». Зв'яжись з кимось, а тоді хапай його. Хай лежить до лілиць, доки не приїдуть копи. Ось так, виконуй. Він обертається. Ось номер, сказав він, простягаючи візитку. Узяти її? Ні. Добре, дякую, містер Гордон. Мені потрібен телефон, у вас є? Коли він поклав візитку на стіл, міль злетіла. випорхнула позаду нього. Пролетіла повз його голову та опустилася між ними, на шавку над умивальником. Він подивився на міль. Коли Старлінг не поглянула на неї, ані на мить не відвела очей від його обличчя, він усе збагнув. Їхні погляди зустрілися. Вони збагнули, хто є хто. Містер Гамп злегка нахилив голову набік. Він посміхнувся. У мене в коморі є бездротовий телефон. Я принесу. Ні, роби, як надумала. Вона потягнулася за револьвером, одним плавним порухом, який повторювала тисячі разів. І зброя опинилася там, де й мала бути, в міцній хватці між двох її рук. Увесь її світ тепер містився в центрі грудей містера Гамба. Аніруш! Він стиснув губи. «А тепер поволі підніміть руки!» Виведи його на двір. Нехай стіл залишається між вами. Виведи його подалі від дому. Поклади долю лиць посеред вулиці та підніми вгору жетон. Містер, Габ... «Містер Гамп, вас заарештовано! А тепер повільно вийдіть зі мною на двір!» Натомість він вийшов із кімнати. Якби він потягся до кишені чи за спину, якби вона побачила зброю, то мала б право стріляти. А він просто вийшов із кімнати. Стагрінг почула, як він біжить униз сходами, в підвал. Вона оминула стіл. До дверей, до сходового прогону. Гамп зник. Сходинки яскраво освітлені і порожні. Пастка. Стань легкою здобичу на сходах. З підвалу крик, тоненький, наче поріз від паперу. Їй не подобалися сходи. Не подобалися сходи перед Кларіс Стаглінг. Питання життя і смерті, коли треба віддавати все або нічого. Кетрін Мартін знову закричала. Він її вбиває. І Стаглінг попри все, почала спускатися сходами, поклавши одну руку на поруччя, випроставши руку зі зброєю. Револьвер одразу під зоровою лінією. Підлога смикалася в прицілі. Рука зі зброєю поверталася разом із головою, коли вона намагалась узяти на мушку двоє прочинених дверей, що стояли одні навпроти одних, у кінці сходового прогону. У підвалі сяїло світло. Вона не могла пройти крізь одні двері, не повернувшись спиною до других. То зроби це швидко. Іди ліворуч, до крику. Вперед, у кімнату з льохом і піщаною підлогою. Стрімко оглянувши в приціл дверний проріз. очима, що розчахнулись так широко, як ніколи в житті. Єдине місце, де можна було сховатися, за колодязем. Тож вона рушила вбік бік по підстіною, тримаючи револьвер обома руками. Випроставши руки вперед, злегка тиснучи на гачок. Далі. Далі. За колодязь. А за ним – нікого. З колодязя піднявся слабкий крик, наче легкий димок. Тепер дзявкіт. Собака. Вона наблизилась до колодязя, не відриваючи погляду від дверей. Підійшла до краю. Зазирнула вниз. Побачила дівчину. Знову підвела очі. Знову опустила. І сказала те, що її навчили казати, щоб заспокоїти заручника. «ФБР, ви в безпеці!» «Срала я на таку безпеку! Він озброєний!» «Витягни мене! Витягни мене!» «Кетрін, з тобою все буде добре. Не кричи!» «Ти знаєш, де він?» «Витягни мене! Мені похер, де він? Витягни мене!» «Я тебе витягну! Не кричи! Допоможи мені!» «Не кричи, щоб я чула!» Спробуй заткнути цього собаку!» Вона пересіла за колодязем, тримаючи двері на прицілі. Серце калатало. Від її дихання з каміння здіймався пив. Вона не могла полишити Кетрін Мартін і піти по допомогу, бо не знала, де перебуває Гамп. Вона рушила до дверей і зайняла позицію за одвірком. Вона бачила нижні сходинки, а за ними частину робочої кімнати. Або вона знайде гамба, або пересвідчиться, що він утік. Або витягне Кетрін з ями. Ось і всі можливі варіанти розвитку подій. Вона швидко глипнула через плече, оглядаючи кімнату з ульохом. «Кетрін! Кетрін! Тут є драбина?» «Не знаю. Я отямилася вже внизу. Він спускав відра на мотузках». До сволоку була прикручена маленька ручна липідка. На котушці лебідки не було мотузки. «Кетрін, мені треба знайти щось, щоб тебе витягти. Ти можеш ходити?» «Так, не кидай мене!» «Мені треба вийти з кімнати, всього на хвилинку!» «Сука ти, йобана, не кидай мене тут!» «Моя мати вирве твій сраний мозок!» «Кетрін, заткнися! Не кричи, щоб я могла чути!» «Не кричи, щоб урятувати себе!» «Ти зрозуміла?» а тоді гучніше. Поліція прибуде за хвилину, а тепер заткнися. Ми тебе тут не покинемо. У нього мала бути мотузка. Де ж вона? Іди пошукай. Стаглінг одним махом проскочила повсходи до дверей робочої кімнати. Двері найгірше місце. Хутко всередину. Туди й сюди попід найближчою стіною, поки не роздивилася всю кімнату. В акваріумах плавали знайомі образи, але вона надто пильнувала, щоб лякатися. Швидко до іншого кінця приміщення, повз акваріуми та раковини, повз клітку, повз кількох великих молей. Старлінг не зважала на них. Вона наближалася до коридору поза кімнатою, а там сліпуче сяйво. За спиною ввімкнувся холодильник, і вона крутнулася, присівши навпочебки. Бойок почав відходити від патрону магну, але вона послабила тиск. Далі в коридор. Її не вчили виглядати крадькома. Голова та зброя заразом, але низько. Коридор порожній. У його кінці ательє, залите яскравим світлом. Вона пробігла коридором, ризикнувши пройти повз зачинені двері до кінця, до дверей в ательє. Кімната з білого і вибіленого дуба. Пекло. Оглянути в приціл крізь дверний проріз. Треба переконатися, що кожен манекен є манекеном. Що кожне віддзеркалення є манекеном. Кожен рух у дзеркалі – то твій рух. Великий гардероб стояв прочинений та порожній. Двері в дальшому кінці кімнати розчахнуті в темряву. В підвал. Ані мотузки, ані дарабини. Жодного світла поза ательє. Вона прочинила двері до темної частини підвалу, підперла ручку стільцем, присунула до них швацьку машинку. Якби вона знала напевне, що він лишився в темній половині підвалу, то могла б ризикнути на мить піднятися нагору, щоб відшукати телефон. Назад у коридор, до тих зачинених дверей, які вона минула. Ставай з того боку, де нема петель. Навстіж, одним поштовхом. Двері вдарились об стіну. За ними нікого. Стара ванна кімната. Там мотузка, гаки, підйомна люлька. Дістати Кетрін чи піти до телефону? На дині колодязя Кетрін випадково не встрелити. Але якщо Стаглінг загине, то Кетрін також помре. Треба йти до телефону разом із Кетрін. Стаглінг не хотілося надовго лишатись у ванній кімнаті. Він міг підійти до дверей та порішити її. Вона розвернулася в обидва боки та пірнула в кімнату по мотузку. Там стояла велика ванна. Та ванна була майже повінця заповнена затверділим червоно-пурпуровим гіпсом. З гіпсу стирчала рука з зап'ястком. Рука потемніла і висохла. Нігті були покриті рожевим лаком. На зап'ястку елегантний годинник. Стагрінг бачила все й одразу. Мотузку, ванну, руку, годинник. Секундна стрілка повільно, мов комаха, повзла циферблатом. Ось і все, що вона встигла побачити перед тим, як згасло світло. Серце билося так сильно, що тремтіли груди і руки. Запаморочлива темрява. Потреба торкнутися чогось. Край ванни. Ванна кімната. Треба вибиратися з ванної кімнати. Якщо він знайде двері, то зможе відкрити в кімнаті вогонь. Сховатися не вийде. О, Господи Ісусе, вибирайся звідти. Виходь, пригнувшись, іди в коридор. Світло згасло геть усюди? Геть усюди. Певно, він вирубив його на електрощитку. Опустив важіль. Де ж він може бути? Де може бути електрощиток? «Біля сходів. У більшості випадків він розташований біля сходів. Якщо це так, Гамп прийде з того напрямку. Він між мною і Кетрін». Кетрін Мартін знов заголосила. «Чекати тут? Чекати цілу вічність? Може він уже пішов? Він не знає, напевне, що підкріплення не буде. А може й знає. Але вже скоро мене почнуть шукати». Уже ввечері. Сходи в тому напрямку, звідки лунають крики. Вирішуй, негайно. Вона рушила. Тихо. Плече ледве торкалося стіни. Торкалося занадто легко, щоб утворювати звук. Одна рука простягнута вперед. Револьвер на рівні талії. Ближче до тіла, в цьому вузькому коридорі. Тепер далі, в робочу кімнату. Попереду вільний простір. Порожній простір кімнати. Навпочепки в кімнату. Руки попереду, револьвер в обох руках. Ти точно знаєш, де револьвер. Одразу під зоровою лінією. Зупинись, переслухайся. Голова, тулуб, руки обертаються разом, немов башта танка. Зупинись, прислухайся. У непроглядній темряві – сичання парових труб, струмування води. У її ніздрях – важкий козлиний запах. Голосіння Кетрін. Під стіною стояв містер Гамп у своїх окулярах. Старлінг ніяк не могла б на нього наштовхнутися, бо між ними був робочий стіл. Він пробігся по ній променем інфрачервоного ліхтарика. Вона занадто худорлява, щоб можна було нею скористатись. Але він запам'ятав її волосся, що з кухні, і воно чарівне. На це піде якась хвилина. Він одразу ж зніме скальп і натягне його на себе. Він зможе нахилитися в колодязь і прокричати тій істоті «Сюрприз!». Яка ж то була втіха. Дивитися, як вона намагається пробратися до виходу. Тепер вона притулилася стегном до раковини. Прокрадалася на крик. Виставивши поперед себе револьвер. Було б весело пополювати на неї трохи довше. Він іще не полював на озброєних. Він би отримав таке задоволення. Але нема на це часу. На жаль. Поцілити в обличчя буде просто і легко, з восьми футів. Зараз. Він одвів курок на пітоні, здіймаючи револьвер. Клац-клац. І силует розплився. Розквітнув. Розквітнув зеленим на його очах. Револьвер брикнувся в руці. Підлога сильно вдарила його в спину. Інфрачервоне світло продовжувало горіти. І він побачив стелю. Стаглінг лежала на підлозі, засліплена спалаху. У вухах дзвеніло. Її оглушили револьверні постріли. Вона лежала в темряві, і поки вони обоє нічого не чули, перекинула револьвер дулом до гори. Витрусила гільзи, перевірила, чи всі вони випали, дістала швидкозарядну обойму, вставила в барабан, провернула, опустила револьвер, закрила барабан. Вона зробила чотири постріли. Два та два. Він вистрілив один раз. Вона намацала два цілі набої, які випали з барабана. Куди їх скласти? У підсумок? Вона тихо лежала на підлозі. Може, треба рухатися, перш ніж до нього повернеться слух? Звук, з яким відводився курок, неможливо ні з чим переплутати. Вона вистрелила на цей звук, нічого не бачачи через спалахи, що виривалися з дула револьвера. Вона сподівалася, що зараз він почне стріляти абикуди, що його спалахи підкажуть, куди треба цілитися. Слух починав повертатися, хоча у вухах і досі стояв дзвін, але вона вже чула. Що то за звук? Свист? Наче чайник, але якийсь уривчастий. Що то таке? Схоже на дихання. Це я? Ні. Її дихання було теплим. Воно відбивалося від підлоги на її обличчя. Обережно, не набери пилу. Не почни чхати. То дихання. Засмоктуюче поранення грудної клітки. Він поранений у груди. Її навчили закривати такі рани. Треба щось накласти. Шматок водонепроникної тканини. Пластиковий пакет, який не пропускатиме повітря. Та щільно замотати. Надути в легені повітря. Отже, вона поцілила йому в груди. Що робити? Зачекай. Нехай він заклякне і стече кров'ю. Зачекай. У Старлінг пекло щоку. Вона не стала її торкатися. Бо якщо забруднити пальці в кров, то вони почнуть ковзати по зброї. З колодязя знов долину в стогін. То Кетрін. Говорила, плакала. Стаглінг мала зачекати. Вона не могла відповісти Кетрін. Вона не могла нічого сказати чи поворухнутися. Невидиме світло містера Гамба шугало стелею. Він намагався пересунути його, але не міг. Бо не міг поворухнути головою. Велика міль Сатурнія-Луна, що літала по підстелею, натрапила на інфрачервоний промінь і спустилася, кружляючи, підсвічена невидимим сяйвом. Пульсуючу тінь її крил, таку гігантську на тлі стелі, побачив тільки містер Гамб. Крізь підсмоктування в диханні Стагрінг почула предсмертний голос містера Гамба. Він задихався. «Як воно бути...» «Такою гарною!» А потім новий звук. Булькання, стукіт, і свист зупинився. Стагрінг також упізнала цей звук. Вона вже чула його раніше, в лікарні, коли помер її батько. Вона знайшла край стола і підвелася на ноги. Просуваючись уперед навпомацьки, рухаючись на звук голосу Кетрін, вона вийшла до сходів і піднялася ними в темряві. Здавалося, спливло багато часу. У шухляді на кухні знайшлася свічка. За її допомогою Старлінг відшукала біля сходів електрощиток. І підстрибнула, коли ввімкнулося світло. Аби дістатися електрощитка та вимкнути світло, він мав якимось іншим шляхом вийти з підвалу та знов спуститися і опинитися позаду неї. Старлінг мала переконатися, що він помер. Перед тим як повернутися до робочої кімнати, вона дочекалася, поки очі достатньо перезвичаїлися до світла. Вона мала діяти обережно. Побачила його ступні та ноги, що стирчали з під стола. Не спускаючи очей з руки біля револьвера, вона відштовхнула зброю вбік. Його очі були розчахнуті. Він був мертвий. Куля поцілила в груди з правого боку. Під тіло пролилася густа кров. Він одягнув деякі речі зі свого гардеробу, і Старлінг не змогла на нього довго дивитися. Вона пішла до умивальників, поклала кольт на зливну поличку та підставила зап'ястки під холодну воду. Вмила обличчя мокрими руками. Крові не було. Молі кидалися на сітку, що затуляла світильники. Їй довелося обійти тіло, щоб підібрати... Їй довелося обійти тіло, щоб підібрати пітон. Біля колодязя вона промовила Кетрін, він мертвий. Він уже не заподіє тобі шкоди. Я піду нагору та зателефоную. Ні, витягни мене, витягни мене. Послухай, він мертвий. Ось його револьвер. Пам'ятаєш його? Я збираюся викликати сюди поліцейських і пожежників. Я боюся витягати тебе самотужки. Ти можеш упасти. Щойно я їм подзвоню, повернуся сюди і чекатиму разом з тобою. Окей? Окей. І спробуй заткнути цього песика. Окей? Окей. Місцева телевізійна група приїхала одразу після пожежників, до того, як прибула поліція Бальведера. Капітан пожежної команди, розлючений яскравим світлом телекамер, виштовхав репортерів угору сходами та геть із підвалу, а тоді встановив трубчасту раму, щоб підняти Кетрін Мартін, бо не довіряв гаку містера Гамба, прикрученому до сволока. У колодязь спустився пожежник і посадив її в підйомну люльку. Кетрін вибралася з ями, тримаючи собачку, яку нікому не віддавала, навіть у кареті швидкої у лікарню собак не пускали, не зробили винятку і цього разу. Пожежник, якому доручили відвести її в притулок, натомість забрав собачку до себе додому. Розділ 57 У Національному аеропорту Вашингтона зібралося приблизно 50 людей які зустрічали нічний рейс із Коламбуса, штат Огайо. Більшість із них чекали на родичів і мали заспаний та невдоволений вигляд. З-під курток стирчали незаправлені краї сорочок. Стоячи в натовпі, Арделія Меп мала нагоду роздивитися Стаглінг, поки та виходила з літака. Стаглінг була хворобливо білою, з темними колами під очима. На щоці виднілися чорні цятки від пороху. Стаглінг побачила Меп, і вони обійнялися. Стаглінг побачила Меп, і вони обійнялися. «Привіт, красуне!» – сказала Меп. «У тебе є багаж?» Стаглінг похитала головою. «Джеф чекає перед аеропортом у фургоні. Їдьмо додому». Джек Кроуфорд також був на дворі. Він припаркував свою машину за фургоном. На доріжці для лімузинів. Він усю ніч просидів із родичами Белли. «Я...» – почав він. «Ти знаєш, що зробила?» «Забила хоумран, мала». Хоумран – одна з найбільш успішних і видовищних ситуацій у бейсболі. Він торкнувся її щоки. «Що це?» «Палений порох. Лікар сказав, що він сам вийде за пару днів. Краще його не діставати». Кроуфорд пригорнув її до себе та на секунду міцно стис в обіймах. Усього на мить. А потім відсунувся і поцілував у чоло. «Ти знаєш, що зробила?» – повторив він. «Їдь додому. Поспи, відіспися. Завтра поговоримо». Новий фургон для спостережень був зручним, обладнаним для довгих вилазок. Старлінг і Меп улаштувалися на великих сидіннях у хвості, у фургоні не було Джека Крофорда, тож Джеф їхав трохи жвавіше. Уже незабаром вони мали дістатися Куантіко. Старлінг сиділа з заплющеними очима. За кілька миль Меп стусонула її в коліно. Вона відкоркувала дві маленькі пляшки коли. Подала одну пляшку Старлінг і дістала з сумочки півпінти Джека Деніелса. Вони обидві надпили колу та долили в пляшки алкоголь. Потім заткнули великими пальцями шийки пляшок, потрусили їх і впіймали ротами піну. «Ах!» – вихопилось у Стагрінг. «Не поналивайте мені там!» – озвався Джеф. «Не хвилюйся, Джефе!» – відповіла Меп і тихо звернулася до Стагрінг. «Ти бачила б, як наш чолов'яга Джеф чекав на мене біля магазину спиртного. Мав такий вигляд, наче в нього виходив камінь із персикову кісточку». Меб помітила, що віски почало діяти. Старлінг потроху обм'якла на сидінні і сказала. «Ти як, Старлінг?» «Арделія, хай мене грім поб'є, якщо я знаю». «Тобі ж не доведеться туди повертатися?» «Може, на день наступного тижня. Але я сподіваюся, що ні. З Коламбуса приїздив прокурор Сполучених Штатів, аби поговорити з копами. Я там дала дофігіша свідчень». Кілька гарних новин, сказала Меп. Сенаторка Мартін увесь вечір телефонувала з Бетезди. Місто в штаті Мериленд. Ти в курсі, що Кетрін відвезли до Бетезди? Ну, з нею все гаразд. Він не заподіяв їй ніякої фізичної шкоди. Щодо психологічної лікарі ще не визначили. Будуть стежити. З приводу навчання можеш не хвилюватися. Дзвонив і Кроуфорд, і Брігам. Слухання скасовано. Крендлер відкликав свою доповідну. «У цих людей камінь замість серця, стаглінг. Милості від них не дочекаєшся. Іспит із обшуку й затримки, а це завтра о 8.00, тобі складати не треба. Проте доведеться це зробити в понеділок. А одразу після нього нормативи з фізкультури. На вікенді гристимемо підручники». Вони вижлуктили півпінти, вже під'їжджаючи до Квантіко з півночі та викинули речові докази в смітнику у придорожньому парку. А той Пілчар, доктор Пілчар зі Смітсонівського, тричі телефонував. Узяв із мене обіцянку, що я тобі перекажу, що він дзвонив». «Він не доктор». «То що, думаєш із ним розібратися?» «Може, ще не вирішила». «Він, здається, з гумором». «А я оце вирішила, що гумор – то найкраща риса в чоловіках. Це після грошей – та якої, -не якої слухняності. Ага, і гарні манери також, про них не слід забувати. Точно. Подавайте мені покидьків із гарними манерами. Стаглінг, наче зомбі, пересунулася з душу до ліжка. Меб іще деякий час не вимикала своєї лампи для читання, аж поки дихання Стаглінг не стало розміреним. Кларіс здригалась у вісні. М'язи на щотці смикались а одного разу вона широко розплющила очі. Меп прокинулася незадовго до світанку, відчувши, що кімната спорожніла. Увімкнула лампу. Стагрінку ліжку не було. Обидві сумки з брудною білизною зникли, тож Меп здогадалася, де її шукати. Вона знайшла стагрінку у теплій пральні. Її подруга спала під неквапливий стукіт пральної машинки. Посеред запахів відбілювача, мила, та пом'якшувача для білизни. Старлінг мала психологічну освіту, а меб – юридичну. Проте саме Арделія знала, що ритм пральної машинки нагадує биття великого серця, а шум води схожий на звуки, які чують іще ненароджені діти. Наш останній спогад про спокій. Розділ 58 Джек Крофорд рано прокинувся на дивані у своєму кабінеті і почув хропіння родичів дружини, які заночували в нього вдома. У вільні хвилини, перед тим, як день навалиться на нього своїм тягарем, він згадав не про смерть Белли, а про останні слова, які вона промовила, позираючи на нього ясно і спокійно. Як там справи в саду? Він узяв Беллин для зерна, вийшов на двір у домашньому халаті та нагодував птахів, як і обіцяв. Він залишив родичам записку і вислизнув із дому ще до світанку. Кроуфорд завжди знаходив спільну мову з сім'єю Белли, тією чи іншою мірою. І йому допомагав сторонній шум у домі, але він був радий вирватися до Квантіко. Він проглядав факсові повідомлення, що накопичилися за ніч. І дивився ранкові новини в офісі, коли до скляних дверей притулився ніс Стаглінг. Він скинув кілька звітів зі стільця, звільнивши для неї місце. І вони разом подивилися новини, не промовивши ані слова. Ось воно. Фасад старого будинку Джейма Гамба в Бальвадері з порожніми вітринами і замиленими вікнами, які затуляли важкі грати. Стаглінг ледве впізнала дім. Підземелля жахіть, як назвав його ведучий новин. Грубі, тремтливі кадри колодязя і підвалу. Фотоапарати, які лізуть поперед телекамер. І розлючений пожежник, який намагається відігнати репортерів. Молі оскаженіли від яскравого світла. Кидаються на спалахи. Ось одна на підлозі. На спинці. Крила, що б'ються в предсмертних судомах. Кетрін Мартін, яка відмовилася від нож і йде до карети швидкої допомоги, загорнута в поліцейський плащ, а з-під нього визирає мордочка собачки. На задньому плані Старлінг, яка швидко прямує до своєї машини, нахиливши голову, засунувши руки в кишені. Відеоряд відредагували, вилізали на югидніші кадри. У найвіддаленіших закутках підвалу Камери вихопили тільки низькі, поцятковані вапном пороги, що вели до схованок зі спогадами і фантазіями Гамба. У тій частині підвалу рахунок тіл поки що спинився на шести. Кроуфорд двічі чув, як Старлінг видихнула повітря носом. Потім новини перервалися на рекламну паузу. «Доброго ранку, Старлінг!» «Вітаю», – відповіла вона так, наче вже була середина дня. Прокурор Сполучених Штатів у Коламбусі скинув мені твої свідчення факсом уночі. Треба підписати для нього кілька копій. Отже, від будинку Фредеріки Біммел ти пішла до Стесі Хубки, а потім до тієї жінки Бурдін у магазин, де шила Біммел. Річардс Фершенс. І місіс Бурдін дала тобі стару адресу місіс Ліпман. О той будинок із новин. Стаглінг кивнула. Стейсі Хубка приїздила туди кілька разів, щоб забрати Фредріку, але за кермом сидів її хлопець, тож вона дала не дуже чіткі вказівки. У місіс Бурдін була адреса. Місіс Бурдін не зауважила, що в будинку місіс Ліпман мешкає чоловік? Ні. У новинах показали кадри з військово-морського шпиталю «Бетезди». Обличчя сенаторки Рут Мартін було обрамлене вікном лімузина. Цієї ночі Кетерин була при доброму розумі. Так, вона спить. Зараз їй дали заспокійливе. Ми вдячні долі за таке везіння. Ні, як я вже зазначила, вона переживає психологічний шок, але при доброму розумі. Кілька синців і зламаний палець, а також зневоднення. Дякую. Сенаторка ткнула шофера в спину. Дякую. Ні, вона говорила зі мною вночі про собаку. Але я ще не вирішила, що з цим робити. В нас уже є двійко собак. Сюжет завершили незначущою реплікою від психолога, який мав оглядати Кетрін Мартін згодом, протягом дня, щоб оцінити психологічну травму. Кроуфорд вимкнув телевізор. Які в тебе враження, Старлінг? Якось нічого не сприймається. А вам? Кроуфорд кивнув і швидко перейшов до іншої теми. Сьогодні вночі телефонувала сенаторка Мартін. Вона хоче приїхати, щоб з тобою побачитись. І Кетрін також. Щойно зможе подорожувати. Я завжди вдома. І Крендлер теж. Він хоче сюди приїхати. Відкликав свою догану. Якщо добре подумати, то я не завжди вдома. Ось тобі дружня порада. Скористайся сенаторкою Мартін. Нехай розповість, як вона тобі вдячна. Нехай нагородить тебе всіма відзнаками. Не барися з цим. У вдячності короткий період піврозпаду. Вона тобі ще знадобиться, якщо зважати на твій характер. Арделія так само сказала. Твоя сусідка Меп? Куратор повідомив мені, що Меп перезначили намуштувати тебе до іспиту в понеділок. Вона щойно випередила на півтора бала свого головного суперника – Стрингфеллоу. Він сам мені сказав. «Мітить на найкращого випускника? Він упертий, дуже упертий, цей Стрінгфеллу. Каже, що вона його не зупинить. Нехай готує почесні штанці». Поміж мотлуху на столі Кроуфорда було курча Орігамі, яке зробив доктор Лектор. Кроуфорд смикнув його за хвіст. Курча дзьобнуло. «Лектор уже на вагу золота». «Очолює всі пошукові списки», – сказав він. «І все ж таки він іще довго може затриматися на волі. Навіть поза роботою ти мусиш виробити певні звички». Вона кивнула. «Наразі він зайнятий», – продовжував Кроуфорд. «Але коли він не зайнятий, то любить забавлятися. Ти маєш дещо розуміти. Він вчинить із тобою так само, як і з усіма іншими». «Не думаю, що лектор улаштує мені засідку. Це нечемно. Тим паче, що в такий спосіб він не встигне поставити мені жодних запитань. Але саме так він і зробить, щойно я йому набридну. Я просто кажу, щоб ти дотримувалась певних звичок. Коли йтимеш із роботи, розігруй трюк на три карти. Жодних телефонних запитів щодо твого перебування, поки абонента не буде перевірено». Я хочу встановити на твій телефон чіп для стеження, якщо ти не проти. Усі розмови залишаться приватними, доки ти не натиснеш кнопку. Я не очікую, що він по мене прийде, містере Кроуфорд. Але ж ти чула, що я сказав? Так, почула. Візьми оці свідчення та переглянь. Додай що небудь, якщо схочеш. Ми засвідчимо твій підпис, коли закінчиш. Стаглінг, я тобою пишаюсь. І Бріген також. І директор. Фраза прозвучала офіційно. Зовсім не так, як йому хотілося. Він підійшов до дверей. Вона йшла від нього геть порожнім коридором. Він зумів привітати її з вершини Крижаної гори свого горя. Стаглінг, твій батько тебе бачить!» Розділ 59-й Новини про Джейма Гамба гриміли ще кілька тижнів після того, як він опустився у свою останню яму. Репортери зліпили докупи його історію, почавши з архівів округу Сакраменто. Мати вже місяць як носила його під серцем, коли не пройшла відбір до конкурсу Міс Сакраменто 1948 року. Очевидно, що ім'я Джейм у свідоцтві про народження було канцелярською помилкою яку ніхто не завдав собі клопоту виправити. Коли акторська кар'єра не здійснилася, його мати пустилася в алкоголічну деградацію. Гамбу було два роки, коли округ Лос-Анджелеса розподілив його до сиріцького притулку. Принаймні два наукові видання пояснили, що нещасливе дитинство стало причиною, з якої він убивав у своєму підвалі жінок та оббіловував. У жодній статті не знайшлося слів «божевільний» чи «лихий». Відео з конкурсу «Краси», яке Джейм Гамб переглядав у доростому віці, виявилося справжнім відеозаписом із його матір'ю. Але жінка в ролику з басейном нею не була, як показали результати порівняльного аналізу. Бабуся і дідусь Гамба забрали його з убогого сиріцького притулку, коли йому було 10, і за два роки він їх убив. Завдяки виправному закладу Туларе Гамб навчився шватської справи, коли відбував останні роки в психіатричній лікарні. Він виказував неабиякі здібності до цього ремесла. Досвід роботи в Гамба був нерівномірний та неповний. Репортери відшукали принаймні два ресторани, де Джейм працював неофіційно. А також він час від часу підробляв шиття одягу. Не знайдено жодних доказів того, що протягом цього періоду він уже убивав, Але Бенджамін Распейл стверджував, що так воно й було. Він працював в антикварній крамничці, де виготовлялися перекраси з метеликів, коли познайомився з Распейлом і деякий час жив за рахунок музиканта. Саме тоді Джейм Гамп схибнувся на молях і метеликах та метаморфозах, які з ними відбуваються. Після того, як його кинув Распел, Гамп убив його наступного коханця Клауса, відрізав йому голову та частково оббілував. Пізніше він завітав до Распела на сході. Распел, якого незмінно вабили погані хлопці, познайомив його з доктором Лектором. Це довели за тиждень після смерті Гамба, коли ФБР дістало від Распейлових спадкоємців плівки з його терапевтичними сеансами. Багато років тому, коли доктора Лектора визнали божевільним, записи терапевтичних сеансів передали родинам жертв, щоб їх згодом знищили. Але родичі Распейла зберегли плівки, бо ворогували між собою, і сподівалися використати їх у боротьбі за спадщину. Вони втратили до них будь-який інтерес, прослухавши перші записи, що містили лише нудні спогади Распейла про шкільні роки. Після новин про Джейма Гамба родина Распейла дослухала арешту. Коли родичі зателефонували юристові Еверету Йоу та почали погрожувати, що використають їх у нових навалах на заповіт, він подзвонив Клеріс Стаглінг. У записах був задокументований останній сеанс, під час якого лектор убив Распейла. Що важливіше, у них відкрилося те, що Распейл устиг розповісти лекторові про Джейма Гамба. Распейл повідомив доктора Лектора, що Гамп знавіснів на ґрунті молей, і що в минулому він уже знімав з людей шкіру, що він убив Клауса, і що він співпрацював із компанією з виробництва шкіряного одягу містер Шкура в Калумець Сіті, але отримував гроші від старої пані з Бальведера, штат Огайо, яка шила підкладки для зареєстрованої торговельної марки Містер Шкура. Одного дня Гамб забере в тої пані геть усе, як як рік Распейн. «Коли Лектор прочитав, що перша жертва жила в Бельведері, і що з неї зняли шкіру, то відразу здогадався, хто за цим стоїть», – сказав Крофорд Стаглінг, коли вони разом прослуховували запис. «Він віддав би тобі Гамба та зазнав слави генія, якби не втрутився Чилтон». «Він натякнув мені, написавши у справі, що місця злочинів занадто довільні», – відповіла Старлінг. «А в Мемфісі він поцікавився, чи вмію я шити. Чого він очікував?» «Він хотів побавитися», – сказав Крофорд. «Він уже давно, дуже давно забавляв себе сам». Жодних записів сеансів Джейма Гамба знайдено не було. Його діяльність протягом років після смерті Распейла вдалося відновити лише частково, завдяки діловій кореспонденції, квитанціям за пальне та забесідами з власниками бутіків. Коли місіс Ліпман померла під час поїздки до Флориди з Гамбом, він успадкував геть усе – стару будівлю з житловими кімнатами, порожніми вітринами та просторим підвалом і нічогеньку суму грошей. Він припинив працювати на містера Шкуру, проте деякий час лишав за собою квартиру в Калумеціті і використовував її як ділову адресу, щоб отримувати посилки на ім'я Джона Гранта. Він також зберіг улюблених клієнтів і подорожував країною по різних бутіках, так само як робив це для містера Шкури, аби обрати мірки для індивідуальних замовлень, які шив у Бельведері. Він використовував свої поїздки для пошуку жертв, а також для того, щоб їх позбутися після використання. Коричневий фургон годинами курсував міштатними трасами з закінченими шкіряними виробами, які висіли на плічках у салоні, затуляючи пластиковий мішок для трупів на підлозі. Він із задоволенням користувався привіллям свого підвалу. Достатньо місця для роботи та ігор. Спершу були тільки ігри, полювання на молодих жінок у темному лабіринті, відтворення спогадів у віддалених кімнатах, які він потім замикав і заходив туди лише для того, щоб докинути трохи вапна. Фредріка Біммел допомагала місіс Ліпман протягом останнього року життя старої пані. Фредріка забирала замовлення з будинку місіс Ліпман, коли познайомилася з Джеймом Гамбом. Фредріка Біммел була не першою молодою жінкою, яку він убив, але вона стала першою, яку він убив заради шкіри. Серед речей Джейма Гамба знайшли листи Фредріки, які вона йому писала. Стаглінг насилу прочитала ті листи, бо в них вчувалася надія, бо в них вчувалася жахлива потреба, бо в них вчувалися симпатії від Гамба, про що свідчили її відповіді. Любий таємний друже в моїх грудях, я люблю тебе. Ніколи не думала, що зізнаюся в цьому. Краще б мені взяти свої слова назад. Коли він їй відкрився? Чи вона знайшла його підвал? Якого виразу набуло її обличчя, коли він змінився? Як довго він утримував її живцем? Гірше те, що Фредеріка і Гамп до останнього залишалися друзями. Вона писала йому записки з ями. Таблоїди змінили прізвисько Гамба на «Містер Шкура», і в розпачі від того, що їм не вдалося вигадати ім'я самотужки, почали переповідати історію наново. Перебуваючи в безпеці в самому серці Квантіко, Старлінг не мусила мати справу з пресою. Проте таблоїди мали справу з нею. Народне базікало викупило у Фредеріка Чілтона плівки з розмовою Старлінг і доктора Ганібала Лектора. Базікало поширило їх бесіду для циклу «Наречена Дракули» і стверджувало, що Стаглінг ділилася з лектором відвертими сексуальними фантазіями в обмін на інформацію, внаслідок чого Стаглінг отримала пропозицію від журналу «Оксамитові балачки. Секс по телефону». Журнал People опублікував коротку схвальну замітку про Стаглінг використавши світлини з випускного альбому університету Вірджинії та з лютеранського притулку в Бозмані. Найкращою була фотографія з кобилою Ханною, яка вже в похилому віці тягла візок із діточками. Старлінг вирізала фотографію з Ханною та вклала у гаманець. То була єдина річ, яку вона зберегла на пам'ять. Рани загоювалися. Розділ 60 Арделія Меп була надзвичайним репетитором. Вона передбачала наступне запитання від лектора краще, ніж Леопард міг угледіти кульгаву антилопу. Але бігуни з неї виявився не дуже вправний. Як вона пояснила Старлінг через те, що її перевантажували знання, вона відстала від Старлінг на біговій доріжці. Але нас догнала біля старого DC-6, який ФБР використовувало для відпрацювання ситуації із захопленням літаків. Був недільний ранок. Вони два дні просиділи за підручниками і отримували задоволення від блідих сонячних променів. «То що розповідав по телефону Пілчар?» – спитала Меп, притулившись до шасі літака. «У них із сестрою є одне місце в Часопікській затоці. Ага, і що?» Його сестра мешкає там із дітьми, собаками та, можливо, чоловіком. Ну, вони займають одну половину будівлі. Ця велика стара халупа на воді, яку вони успадкували від бабусі. Ближче до діла. Пілч володіє іншою половиною. Він хоче, щоб ми туди поїхали наступного вікенду. Він каже, що там багато кімнат. Стільки кімнат, скільки душа забажає. Отак він, здається, висловився. Сказав, що сестра зателефонує мені, щоб запросити. Нічого собі. Не знала, що люди ще так роблять. Він накреслив непоганий сценарій. Жодної метушні. Просто вдягнемося тепліше і підемо гуляти пляжем. Потім повернемося додому, а там вогонь у каміні. І на тебе стрибають собаки з великими, брудними від піску лапами. Егеш, ідилія, великі брудні лапи. То що там далі? Власне, на цьому все, враховуючи, що ми навіть на побачення не ходили. Він каже, що краще спати з двома-трьома собаками під боком, коли дуже холодно. Він сказав, що в них достатньо собак, кожному вистачить по парі. То Пілчер розводить тебе на старий трюк із собаками, і ти на це купилася? Він каже, що добре куховарить. Його сестра підтвердила. О, то вона вже телефонувала? Угу. І як вона? Нічого. Таке враження, що дійсно говорила з іншого кінця будинку. І що ти їй сказала? Сказала дуже вам дякую. Отак і сказала. Добре. відповіла меп. Дуже добре. Поїж крабів. Хапай того пілчера і присмокчись до його обличчя. Відірвись на повну. Розділ шістдесят перший. Офіціант з обслуговування номерів котив візок по м'якому килиму в коридорі готелю Маркус. Біля дверей під номером 91 він зупинився і тихо постукав кісточками в рукавичці. Він нахилив голову набік і знову постукав, щоб його почули крізь музику, яка лунала всередині. Бах! Інтенції! Частина друга і третя! Фортепіано! у виконанні Глена Гульда. «Заходьте!» Джентльмен із пов'язкою на носі, одягнений у домашній халат, писав щось за столом. «Поставте біля вікна. Можна поглянути на вино?» Офіціант приніс пляшку. Джентльмен підніс її до лампи на письмовому столі. Торкнувся шийкою щоки. «Відкоркуйте, але лишіть на льоду». Сказав він, дописавши щедрі чайові в кінці рахунку. «Я згодом скуштую». Він не хотів, аби офіціант подав йому вино на пробу, через неприємний запах від ременя наручного годинника чоловіка. Доктор Лектор перебував у причудовому гуморі. Тиждень минув добре. Його зовнішність також удосконалювалась. І щойно він позбудеться кількох незначних знебарвлених цяток, Можна буде знімати бандаж і фотографуватися на паспорт. Власне, цю роботу він виконував самостійно, маленькі ін'єкції силікону вніс. Силікон не входив до переліку засобів, які відпускали за рецептом, а от шприци та новокаїн так. Він обійшов цю перепону, відірвавши рецептурний бланк у велелюдній аптеці біля лікарні. Він зафарбував каракулі дипломованого фармацевта типографським білилом і зробив ксерокопію з чистого рецептурного бланка. Перший рецепт він виписав собі на копії, повернувши оригінал в аптеку. Тому пропажі ніхто не помітив. Його обличчя з колись тонкими рисами тепер нагадувало подобу боксера. І це було не дуже приємно. А ще він пам'ятав, що силікон може рухатися під шкірою, якщо бути недостатньо обережним, але на перший час згодиться, поки він не дістанеться Ріо. Відколи він з головою поринув у свої забави, і ще задовго до першого арешту, доктор Лектор почав підготовку до того випадку, коли йому доведеться мандрувати світами. У стіні приватного котеджу, що стояв на березі річки Саске-Ханна, зберігались гроші і документи, на ім'я іншої особи, разом із паспортом та косметичними засобами, які він застосує, щоб відповідати фотографії в паспорті. Те посвідчення наразі вже не дійсне, але його можна дуже швидко відновити. Визнаючи переваги проходження митного контролю серед натовпу з великими туристичними бейджами на грудях, він уже підписався на турне з жаскою назвою Роскоші Південної Америки» яке заведе його аж у Ріо. Він нагадав собі виписати чек від покійного Лойда Ваймана, щоб оплатити рахунок у готелі та отримати кілька додаткових днів, поки той чек прокладатиме важкий шлях банками. Це було краще, ніж сплачувати послуги через комп'ютер у системі American Експрес. Цього вечора він надолужував свою кореспонденцію яку доведеться відправити через службу анонімної переадресації в Лондоні. Спершу він надіслав Барні щедру винагороду та записку з подякою за чемність, з якою санітар до нього ставився в лікарні. Потім він настрочив цидулку доктору Фредеріку Чілтону, який перебував під вартою з метою убезпечення від нападу та натякнув, що найближчим часом зробить йому візит. А після того візиту, як він написав, Лікарняному персоналу буде варто витатуювати на Челтоновому чолі інструкції згодування, щоб не марнувати паперу. І зрештою він налив собі келих вишуканого батар Монтраше та написав Кларіс Стаглінг. Отож, Кларіс, ягнята припинили кричати. Ви винні мені відповідь. Самі знаєте. Ось і все, чого я хочу.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 Доктор Лектор торкнувся ручкою губ. Він подивився на зоряне небо та всміхнувся. «У мене є вікна. Зараз Оріон висить над обрієм, а біля нього Юпітер. Такий яскравий, яким не буде аж до 2000 року. Я не маю намірів розкривати вам час і його розташування». Але я сподіваюся, що ви також його бачите. У нас із вами є спільні зірки. Кларіс Ганнібал Лектор Далеко на схід, на березі Часапікської затоки, Оріон сяяв високо в чистому нічному небі, над великим старим будинком, у якому є кімната, де розводять багаття на ніч, і вогник Легко тремтить від вітру, що проривається крізь пічні труби. На великому ліжку багато тьобаних ковдр, а на них і під ними лежать кілька великих собак. Ще однією горбовиною може бути або не бути Ноубл пілчар У півтемряві важко розібрати. Але обличчя, яке лежить на подушці та рожевіє у світлі від каміна, точно належить Кларіс Стаглінг. І вона спить глибоким, солодким сном, у мовчанні ягнят. У своїй записці зі співчуттям Джеку Кроуфорду доктор Лектор цитує вірш Лихоманка, не завдавши собі клопоту послатися на Джона Донна. Пам'ять Кларіс Старлінг, догоджаючи собі, змінює рядки з поеми «Попільна серенада Томаса Стернза Еліота. Кинать